Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa s-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammadu, ala alihi wa ashabih, wa mentabi'ahum bi ihsan ila yumi d-din. Allah nama dhura falandarojn, vëtëm pritindim dhe fali akrkojn, levdata dhe da bëkimet Allahu qofshmi Muhammeden s-salallahu alaihi wa s-salam, bifamilneti shukët dhe nbi ijadacin dhikin rukhnatyre dhirindin dhe funtek sajbota. Dhe nbi ijadacin dhikin rukhnatyre dhirindin dhe funtek sajbota të ndërruha Lëzër Besimtar, kemi përmendu në Gjumane Kaluar, në këtë ligjeratën, para e zanit e në mësë gjumas, se për besimtarët është rëndësishme në shumë pune e mirë, dhe të tëtë një duhet vazhdimisht të angazhohme që me bo mirë. Zatë njërinë njërë një në një një kësë i bote, i ka dy opcione, me bo mirë, ose me bë keqë. Në njerë dikus të të une, edhe kur zboj mirë, bërre së paku keqë nuk bëjë. Po e keqë nuk oveq qështë në e menojme. Po në njerë e keqë është edhe më së me bë mirë. Këmurë me bë mirë, eskebo, kebo, me mirë. Rëndaj, e së kebo, do më keqë kebo, së është doshë me bë mirë. Për ndaj e keqë e ka një kuptin pak më të gjonë, Ma gjithë përshërës se që na mund të kuptojnë. Kërto që besimtari është gjithë moni angazhuar më punë të mira. Dhe këto punë të mira për besimtarin nuk janë të ndëllidura me situatë caktume, asme kohë caktume, asme vend caktume, por ndëllidin me jetën e ti. A da kime tonë që në vazhdimësi besimtari bënë punë të mira, në vazhdimësi. Dhe kemi përmendur se cëtion faktorët që në ndihmojnë, me lejnë a nga gjelën e gjelën e u që ne të kemi një laj vazhdimësia në punë të mira. Nga se na e bëmë një punë, tani lodhemi, e lojmë, tani vidikurë në shta, kajtë e harrojmë, e kështë më rratë. E po mirë qyshë duke të bëjmë një punë të mira vazhdimishtë, kemi folin të akimin e këluar. Andaj, vazhdimësia në punë të mira është e kërkuar njëjtë sashtë e kërkuar, Nësa është e kërku me bo mirë, që që është e kërku arre me vazhdu me bo mirë. Mirë po. Të nërëzër, të kënjerëzët vazhdimësia, vazhdimësia, ë, nga njëre mund të jetë e devijuar. To, në mundë me vazhdu në diqka, mi për kjo vazhdimësi mos me qenë në prunë të mira. Por, ka vazhdimësi që është e keqe, ko vazhdimësi që dhëtë me akputë komët e dhëtë me pasë kujdes nga kjo vazhdimësi kësë është e vazhdimësi vazhdimësi jam punët kështë jam punët e liga njëri të thotë për shambull a një gjënaj vogël një gjënaj thjesht me muj dhëtë mlojnë një i largu dhe nuk e vrenë se më kati i vogël i bërë në baza ditore nëse kalkulohet pastaj dhe ndirët bilansi po thëmë kushtimisht vjetore aso i pune, dhe lë bëgjë shumë. Që për shambull, nëse njëri të ndërruzër në baza ditore, një herën ditje veç, një herën ditje veç, kjo është bëgjë problem, amë veç një herën ditje, fletë në fjalë pa lidhje. Sërshdoqë të fjalë me thonë e fletë në fjallë që e lëndën dikon. Nihëherë në ditje veqë, tanë ditë në është mirë. Për një vjetë, gjdo dhe që ashtot i bjenë, 365 fjallë, apo, që e ke lëndë dikon. Nëse 10 vjet, e këthen dhe djetë, pësë o dalin? E njëzët vjetë, e dikush që rëndën pasaj 16, 17, 18 vjetë. Dhe që ka i gjuna në ditje me bu, pësë o dalin o? dhe i kalkulimet tona nuk duhet të jem bi bazat momentit por duhet të jem bi bazat e vazhdimësisë kësaj pune e qën bi bazën e vazhdimësisë dhe një bilansë përfundimtare dhe thushë mëzve që kërë ka më avto da on na duhet me kënd të kujdes shumë që të garantojmë vazhdimësinë punë të mira dhe të sigurojmë se nuk ka vazhdimësinë më kate e që të dyja duhet në amin pas gjithë më parasyshëm Nga se, vajzhimësia në punë të mira, punë në mira banë pjesë tjetës të të të të. Që për shaman njeri që falët që 5 vjetë, që 10 vjetë, 5 vaktë, vjet, falët 30 vjetë, plikushe ma shumë. Aje ka organizu jetën e ti më basë namazit. Namazit e bo pjesët jetës ti. Tash parëmanaj e shkënë dikën, namazit e në këmë e falë. Tëmë? nuk duhet mund i malmi u kujtun nga se dita, zhvillimi dita, këtë pëse pëse o bo pjesë për për e përshmirisimu më bazat për deshme e bënë këtë mu një e përshamon që mësumë e bo mirë o bo pjesë e jetës ti a i s'munit pa bo mirë që s'u një nële të pëse o bo pjesë jetë e jetës ti në dërsa kër bje fjalla për të keqen e të keqen nuk duhet më mësumë e bo E kia që e kanë ndërmruar lazer për besimtarën është moment. Është pakujdesi, është afekt. Ço s'është? Apo e vëridon dallimin mes e çastjes ndaj punës, punës, punës mirë e dhe çast ndaj punës keqe. Domthon, besimtari ka shit punës mirë e bën me vëdia, me këmbgulje, me vullnet, me një sistem, me vazdimsi punën e mirë. Punën e keqë e besimtari, kërë të ndullë me e bose, njerëzimi nga bëjmë e banë në afekt, në pakujdesi, në huti, zgabim shumë, do më njën njëtë vazhdushme, dalën nga punë e keqë, nga punë e njërë. E të është në të më marë me këshurë, më së banë ndullë që jenë përzika pak punë. Qasja jonë që duhet të kemi kërshqipunës e mirë, realishtë për bëhet kërshqipunës keqë punë e kje që përbohet me dhëdije, me insistim, me vazhdimësi, dërsa punë e mirë është a përbohet me afekt, pa planifikim dhe pa organizim. është vëllas më dollë kërri që kja, por a duhet me rishiku vetën të unë, a duhet me e kontrolu vetën të unë, po duhet vazhdimisht. Nga se, kër kalojnë dhe vjetë tani, e në bëm bilonëse për në të në të të të tërë, është, me bëm e dollë mirë, është, që i ka në 12 vëzët. Ditë për ditë, ka një euro me dhonë, në dikur që i ka mësitë. Ka 10 centë, sa so problemë. Para na, ditë për ditë, që e një kasë, atët gjamiqësë të kemi bo, ka 5 centë, ka 10 centë një shtijetë të, për 10 vjetë, me i nxjeqë ato, vojtë si mi e një që një që një shpijetë. Qëtash me të lipësht, vëllë lojve që me më vëllë shpijetë, në që ta është së për të lipë allahu azo qënë. Mi për ty të vinë kurdesh, për allahu me në lëgari, me i pasë në lëgari që i ke batën. Thuët për një gjamihi, që është në Istanbul, në Turqi. Kam lezu për a gjamihi dhe këmë ponë fotografi, së këmë pasër me vizitu. Ama ka njerë që i kam vizitu. Thuët që para ku e në më është, më më më shumë, para një 100-200 vjetë, kështë edhe sa i kaja, një një shum ka pasur me mend me në xhamia ka një derë se hoqë ato zonë që çfarë se vopër me drejt xhami e çfar punë me drejt xhami ti pagamën e 60 40 kush e drejth xhami i drejth Allahun i pallat në xhenet a tash punë mora me xhamia vopë os domo me neskret me kontribume çat komunsinieri me drejt xhami ai ka një këto fjalë të mira kështu ka një këto kështu edhe thot qysh me boni xhamia drejtshme A ma si ka punë taj, edhe, e menzi, mujnë, a marakuj madhë edhe e mësën zëllë të gjendevala. Njëri kërë dert, një pun, e ka dërtë një punë, e ka gollë, ja që në la mëndë në mirë. Edhe shtesherë e gjatë ditës, së harë ka dosh me blirë një punë, për një mullë ka dosh në hongër, ose ka dosh me blirë për shambu në isak me pi, ka thonë, farmë naçi epina çetë parat mullës që ka pas në pimullën me hongër mullën i ka don kas i ka do, do. parat e mullës atë që ka pas makiatë eksprese akçapo o parat në makiatë ditje parat in ikson ditje i kasti me nikos atë të harroën si, si, të herzit, si da, më sikur të harxet çepoll ta mësh me lyp njëri të mas mas një vietë von çat maketë që pa ta pikthem i parat o kryja po e çështoi ai ka post krimë këtu pun po. si me pa pi kafën Mos trevet 24 24 50 a dikur. Po, spër i ka bërë parë. Kur e ka shërkosën, e ka bënë xhami. Sa do të jetë xhami, e kem në Turqi, e kem emin... kuptim po e them këtë, apo? Sikur me pas hungër. Do një un... fiorçi ka thon ai, ja ka ditë në xhamist. Sikur me pas hungër. Dikor t'u foyaam lesh që, "Eh, histori palide, po koha histori ke jam. Ti duket apo palidë, po ka histori." Sa e ka sikur me pas hungër, ja. E gjita Mas gjysa ati, si hongre, se hongre, ka përcerën e fërmune. I ka bu e stohë. Vajtjimësia të nëzër, përshetë, vajtjimësia. Për jersi ka pasë, ama, dëmohon, 20, 30, 30, 40, 50 djetë, e ka bu e gjaminë. Unë e kur kërë, kërë gjithë në sudime, nuk kërë gjithë një një në Medine, edhe haqë gjithë një një në Medine, në Mekja, të dyve në shajta. Dëmohon të nëzër, këna po njerëzë, këtë kolegë e studim në të regonin, përshamu të indonezisë, po kështë edhe të venëme të tjera, dvarëfëra. Do më të dheke, që këtë gjithë përshër, po, e tha, kam dhe, që këtë gjithë pare me shku në haqë që e 50 vjetë. Një unë i kam në dhe pare me shku në haqë që e 50 vjetë. Ka, pa, ka, pa, ka, pa, ka, pa, ka, ka, ka, ka, ka, edhe i ka bënë fundatë. Do më të dhe, që ka o okay, kjo, fështimësia. Pak aty, pak aty, pak aty, Kaj cento, kaj fjojt mirë, kaj dyre qatë të këtu, kaj abdestu, kur t'i bëjsh në katrat djetë të ush, del diçka. Po edhe kjeqja që su del kjeqja, Allah unë arrujt e ku. E ke po përshambull, nini, Allah unë arrujt. Allah unë dhe shambull, me po sa e shëmtu më është e kjeqja. Që dikush përshambull, dit për dit, dit për dit marr, edhe ka i tun, e ka i vazh, e ka i diçka mja boj gjamis. Mas do vjetër bëjmë kjo. Apo rëzohet, pak atoj, pak atoj... Bjen t'i kur. A se ka rëzohet për jara ta. Njeri për për një, që njeri me pun të këqqia, ka pak pak gjamirë të zanë. Me pun të mirë ka pak pak gjamirë të zanë. A kime ndërtu o po kime rëzohet? Cë në kime jabo? Që kjo pun e e... Vajzdimësi sa të. Vajzdimësia me pun të mirë anasht ka dobi që kime cikë. Po adhe vazhdimësia me pun të këqqia. E... Allahu Gjelle oale të ndërru dhe zër Në Kur'an. Nga përmenë, Allahu Gjallahu Ala, se vazhdimësia në punë të këqia, jo që veç e ngarkon njërin, pa taj, çka e vrejtaj, për qëka është ala me e keqe? Kër një pun e keqe bëhet vazhdimishtë, edhe njerëzit bashkjetojnë me atë keqe. Nuk oveç e keqe për ta që ata gjdo dhe të pëngarkonë, jo. Jo por adin që ka së ramaj keqe. Se që kjo punë keqe, tu bo, tu bo, tu bo, tu nërë dikur bojt punë mirë. Edhe mojquit dikur bonë që qajnit të boks, dhe... se që ka, a ka punë të kësia që dikur, i ja akëshëm dhirë sy dikujt, me panë a thonë që ka me vëvë a kja, së që dirë bonë. A ka që kështu punë? Ka punë atë. Po, qëri Allah që ka thotë, në ngodhë langë gjë levallë, Allah o thotë në Kurën, për grupe njerëzësh që kanë bashkjetu me të keqëm, e kanë normalizu të keqëm, Allah thot Quran, o thotë në Kurën, و i dha faalu faxishëtan, kalu vë gjedhna alejha abana, vëllahu emërana biha, kull inë allaha la je amur bil fëhshëa, et e kuluna ala allahi ma la ta'alamun. Allah në Kurën thotë, kur ata e boj një të keqe, në fillim e din që është të keqe, Allah u përthotë, po o idha faalu fëhisha, kur e boj një punë dytë, një punë të pesë, një punë të keqe, e din që është të keqe, ata e din, po me kalim kohës, generanta shka thunë, kalu një nivel tjetër, cëllë është të nivel? Thunë, Allah u thotë, kalu vë gjedna, aleha adana çu sodik na jet port u bójshim skambot ata port kur e ka mboy e ka di ç'është kiti gjikë pun po ata që kanë armas tyra yen arsyet u sër çu çu kon hanë dantë na apo po edhe çu sekon hanë dana është e mirë është e keqë nëse e keçë duhet mia kut kom mos belo me vardutë gjëra të arshme nëse jo, është nitët me rit jo gjithçka çartë kalumës është e keqë po dhe gjithçka çartë kalumës është e O është të mirë. E tani të thonë kështot, i këna gjithë të parë të tëne, i këna pakështot, të gjithë të buë kjo për në kështot, kaloj në nivel të të të të të halëma të rëzikëshëm. Thënë, Wallahu, emër anabiha, edhe zotë të të që të mi a buë kështë i puna. Edhe zotë të doë këtë njërja. A në të përëzër, Allah o thëtë, Kull inna, kul inna Allahe la jë amuru bil fërshë. Thuaj ta Përsa të ju, ndryshkojnë shëmë punë, të Allah kërë e mirë zboghët kjo, gjithë është e keqë. Andaj, nuk do të më këshiku punët që shënë të njerëzit, a ka bu kosh, a se ka bu kosh. Do të më këshiku punë të Allah o që shështë, të Allah së në rujmë punët, e mirë atë gjithë e mirë, edhe e keqë alë gjithë e keqë. Shikoni përshamë të vëzër, e keqëja me madhe, që i ka ndoh por nga të kësijat mëtë mëdhaja, që i ka ndonë njerëzë, është e keqe e idhujtarisë. Panam, me i thonë zotit ka shokë, me i thonë që ki bënë që apo zotit, dhoti në arutëm. A e dini që shumë përhap idhujtarija? Ndë gjëllë. Muhammiri sallallahu al-sallam e përmend, se Ademi a lehi së më konë njëri parë, apo? Dhe njërëzë e ka mësu qarë besimi, e jo ka mësu baba, baba që të në ka, mi më mësu bit e bijat, mi më mësu besimin e më mi mësu mëradin e më mi mësu turpin e, që to i ka punë baba e nona, edhe, a dhejme e që mi o ka mësu. Njërëzë të njërëzë, o de, dhejme e Elisa Minard, bit e ti e nipat e ti e stërnipat, që së të dy një ajo është të uafën, amë setë se të, të u thimë në emën të mësimeve të babës, Disa një kohë, edhe një, po thëmë thujza, që delë ka një ime që më imrapsht me një popullë, e i mërë në qovë ketat miletat. Tha, që një bura, pëtë. Na i këndo njerës të mirë, të do burat mirë. E këta njerës të mirë që nga kam suni, filoni, fishti, ku nga mësishin punë një, këta ju ndikë. Mo nështa i harëm në mësimet e tyne. E qëka me për hollë, a bëllën e për nejatë tonë, në oda këj kemi, në oda këj kemi. Hon, me një shkru e më në të shpër një e zaftën. Që sërë tim në, më në kujtu aaa, adin që të ke filoni. Kjo për të mirë, po mërëm se jo. Dikur, po e më një përre po, adin lë, për pas, a në ajmarëm për loqë. Dhe që është, kërët e shërë, pjë loqë, pjë loqë, pëjë loqë, pëjë kërë të shropë, në qyshë, hanë i marrojmë. Kërë i kanë marru, ka unë të ashtë në sobë e majtë të të loqët, a i qesëm për i ashtë rrugëve ka cilën, a i qesëm mëre, po në soka këtë në qyshë pak, a i qesëm të të vorë, të kutimi, që ka cilën i papë. Me na kujtu fjallet e mira, që për të mirë, dhe dalë nga dalë, dalë nga dalë, oa, shëtani ju ka thonë gjemratëve treja, që të kam pasit, të kam apëshin qëta, po e, qëta i kanë adhuru babëllartë ju, edhe i kanë nënë sejtja, të në nëmën të Allah Gjellohu alatë. E kërë por hapë, i du të rje shirku, Allah e kanë dërgu nuhin a.s. qëta nuhë është pejgamberi parë. Thët Ibn Abbas i, radjallahu ta'ala anhu, mes Ademit a.s. edhe nuhit a.s. 1.000 vjetë, dhe në që ka së më njërë ka dërka dalë që është për hopë e keqëja. Jo për 5 vjetë, asë për 10 vjetë, nështë për 50 vjetë, për 1, 100 vjetë e kështë nukë. Pra ndaj të rëzatë, rëz, rëz, rëz. vazhdimësia në punëqia e normalizën të keqëja. Kër normalizohet e keqëja, njerëzit bashkjetuaj me të keqëja. E kur bashkjetuat me të keqëja, e keqëja bëhet për disëmëri. E kur bojt e keqe për në shmëri, dal nga dal, dal nga dal, kalon edhe në nivel të të të të një mojë. Nga vindë marë më honë i keqe. Se nga bojt kërëshia. I thotë kërëshisht një keqe. A i keqe balë, po kësot për thëmë i keqe. Ta një kapak, këta vjen keqe, i keqe, ka pak, kapak, ta një bojt një mirë. E kur bojt një mirë, ka da, ka dal, ta një bojt. Ka dojnë se edhe Zotit dënë këtë nj dhe dhëtimi të vedishëm, për dukuritë saktumë e negative, që në vazhdimësi, për dhe përtojnë shëqrinë tonë, familje tonë, sëtë nështë të i shikojnë me sy të keqë, sëtë nështë të i shikojnë me sy, nështë të qërtusë, flasë, por qëfëse, në qëfëse, nuk vazhdojtë me qërtimë, nuk vazhdojtë me me, me në dalungë e punë e keqë, Me të rejkë vrejten, nëse nuk, nëse nuk, nëse nuk, jekëm dërë nga topëqia, ndikur ka nga unë normalizur. Pëndaj, kemi shambullë shumë të nga e kaluarë jonë, se qysh një e kjeqe, ndikur e pa paramendume, sot dhe dhe mund me kalu më boqit, këta se këtu e në dreta të njeriut. Apo? qështë ka qenë dënjoja të ndërëzët, dënjoja, qështë ka qenë para gjashtë do të vjetët, në raport me martesën me së dy gjinive të njetëta, njetët mu martu, qështë nukon dënjoja? Refuzim të talë. Një njën një meni një a bo të kjo punë, të po. Dalë nga dalë po lejo se anje e kje që është polit e bojme në kada kada. Tash ku kam rria tënë? Kam rri, dhe njën qëtë një, një vetë që me bo me full, ose me thonë në në qëka, në botë punë e madhe. Ku shede qëka botë, ma zloë në dikur, atëm. Zotë në rujtë, kjo punë mu me do në në të rapëtan që, ma normal është, njëjt me konë, se buri me gru me konë. Në është ta, dhjetë, nëse njërë të në këndë vedishëm, para më në në mu përmbyjës martesa. A i patë dë kërkesa, që ishë ndalët para dë ditë, atëm. Pa kërko Po kërkohë që mësë më mu përdur fjola nënë edhe babë. Jëse nënë kërthush, e lëndohë taj sa i sëmbot nënë. E ati që mi thëmë ati, masë ja i sëmbot nënë. Po edhe aj ka që me poshtë një thmi, me adaptu një thmi. Sa ta ta së ne bojnë thmi, zë së bojnë thmi, ashtu. E po së ne bojnë thmi, të adaptujmë një thmi, jëftën. Po kur adaptoi ka me thymiën e thymiën e ato se ka kaq ato ditën eon. E kurrësh vetë cilinilona. Sa cilinilona. A tërmos me ngushtu këtë, ban brek ti nëon me ikret. Tash dihu ti dhimbë thot, po përse mos preket njëri? E çani thon, prindi. Pris diet tani cilë është ana na baba, s'ka valla. Apo je në? Më azi më shmëri me çunahllok. Fjalën nëon, fjalën në, më të mirë, mos fjalën Zot. Me hiq me fjalën e torta, pe shirin. Do ne ngadal, ta provojm ne apo ke as duat, po na përvojm. Andaj me konscienc, ndajë të djiva, se edhe nonën tani tahiken, edhe babën, edhe zonën, krejt një është e qujti ikën, se s'din mund hol. Nëse e ke që ne duhet stop. Ballmo. Na ato se provojm. Te na nuk bashketon. Ja te na kës ska lan. Ne suaj merrujt familjen tonë. Dhe meru të venin ton, poplin ton, jetin ton, njerëzi lukën, që nëkaj pa laudžë le valë. Dhe me konësërë ka shetë kshjeve. Përndaj, jo me thonë njerë, hajsis kagale. Jo kagale për të keqen. Kapën të shja që duhet me fulë, qëpërsh për to. Bërëk i në duke të i për ta, bërëk i në duke që... E morëm vešë jë. Ja. Të folim, bilje spako të folim nga se të fodrit e mon gjall, të nërodhë, e mon gjall, vazhdimesh, e njërimin, edhe kondështimin e të kjeqës, po adhe të fodrit për të mirën, e mon gjall gjithë mon, ambicin për me e boapëtën, apo ambicin për me, për nëmbëtën. Allah në e përmesod gjenjën tonë. Allah në arullë nga gjithë dhe kjeqë, edhe nga gjithë dhe keqëborës, Allah në nga gjithë dhe likësi. Kësh me e dënë të mirën, edhe Allahu e rujtojni muft. E kush na don të keqë. E don chimikësia, e poshtërsia, e punën dytë. Mu prom familjen ton, Allahu pe shiritin e rujt e sukses kur mos i dosh. Allahu na boft arga të mirës, bashpunëtor për punë të mirë, por edhe Allahu na boft bashpunëtor në luftimin e dukurive negative, edhe në luftimin Zotë lekt, e poshtërsia. Zoti është plot koaq për zonën, për dëgjimin e zonën dhe vazhdimtuti me namazin. Sallallahu alejhi dhe sellem Muhamedi dhe aleh dhe ahli dhe sahbi sallallahu alejhi dhe sellem tsin e keda